«Убирайтесь, кажуть і к нечистій матері, мужва невмивана! Та й виперли за місто! Наші почали були пручатись, ми ж тепер усі рівні! Ось ми вас, кажуть, порівняємо батагами. Ховайтесь, вражі діти, заздалегідь по запічках, поки не здобулись лихої години!» «Еге, да котака нам дяка!» – закричали тоді привидці. У кожної купи був свій ватажок. «Стійте ж, братці! Коли ми помогли кому злізти на гетьманський стіл, так зуміємо і зі столу зобхнути! Купкуйтесь у полки! Кричіть у раду! Визволимо Самка та Васюту з неволі, Ті й за нас уступляться!» Заворушився люд, загомонів, піднявся по всьому полю галас. Тільки нічого з того не вийшло. Інші, поміркувавши, кажуть «Ні». Вже, мабуть, шкода перемішувати тісто, винявши з печі. Яке посадили, таке і спечеться. Буде з нас і того, що потанцювали днів за два з запорожцями. А другі. Шкода, шкода. Казацтво тепер стоятиме усі в одно. Полатають нам боки, так з тим і додому вернемось. Втікаємо лучше заздалегідь. Тим часом деякі ведуть таку розмову. Я зобі таки піймав із воза в таборі сало. Буде жінці та дітям до пилипівки. А я пшона-мішок, коли б хто поміг доперти до хутора. Ге, що ваше сало та пшено, каже третій волоцюга. Я он попав, був жупан такий, що пари волів стоїть. А гаспецький козак дав келепом по руці так, що не рад би й шестерику. Тепер саме в косовицю доведеться поноситись із рукою.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 І почав чорний люд розходитись. Замовкли музики, затихлий скоки і веселі гопаки по полю. Незабаром стало кожному розумно, що нічого гаразд веселитись. Як ось почали роз'їжджатись із зніження й шляхта. Державці, що були, понаїжджали під час цієї ради. Інший привіз і жінку, і дочку. Така-то була думка, що тепер з'їхалось з усієї гетьманщини лицарство. Так чи не пошле бог пари? Аж тут не весілля вийшло. Як почала по дворах поратись військова голота з запорожцями, то рад був інший, що з душею з міста вихопився. Інший же вихопився, а другий там і голову положив, обороняючи свою худобу і сім'ю. А дочок шляхецьких і старшинських козаки собі за жінок силою інших похопали. Кому ж пощастило улизнути за царину? Ті, як от собак, мусили от запорожської голоти отбиватись. Оце їде значний чоловік у кованому возі, Дай шаблю держать голу, або рушницю при плечі. Слуги їдуть кінно округ воза, А за ним низовці, охляп на міщанських конях, Женуться, як шуляки. Хоть стріляй, хоть рубай, лізуть, наче скажені. Боронить, боронить пана з сім'єю челять, Да як завалять одного-другого запорожці з коня, Так хто оставсь у розтіч. А вони окаянні, коней зупиняють, у колесах спиці рубають, Вози перевертають, панів із кармазину, із саєти обдирають. По полю не один віз із покаліченими кіньми валяється, Не одна вдова плаче по мужові, Не один бідаха, конаючи в крові, тужить, що не поліг під берестечком. А там, крізь порозламовані скрині, одежа лежить розкидана, кривава, пороздирана. Пух і спирин, наче сніг, летить по вітру. Усюди розбишаки шукали грошей, усе пороли розкидали. Черевань, дивлячись, аж іздригає. Довелось би йому таке лихо, якби не блакитна стрічка в конвірі.